Сторінка сорок шоста. «Так, – підтвердила Анія, ми прийшли, щоби повернути мою ляльку. То забирайтеся звідси мерщі разом із вашою лялькою. Не марнуйте нам свята, бридькі підванці!» Озвалася з балкона мати короля, стара королева каст Андєта. «Але ж моя лялька, ось вона!» – Анія вказала на наречену короля. «Що?» Вигукнули присутні. Як смієш ти? Мале опудало ображати королеву між стінії? Гримав між стін, і вартові тієї ж миті оточили мандрівників. Агнія пильно дивилася на омеляну, проте лялька ховала обличчя. До в'язниці їх наказав король. Агнію і Стрибунця схопили, скрутили і заштовхали до темного підвалу. Агнія була вражена не стільки полоном, скільки поведінкою своєї ляльки. Вона згадала, як годувала її з ложечки своєю гречаною кашею, як купала, як розчісувала її коси і гіркі сльози покотилася з її очей. Ах, дорога пану, Агніє, заспокойтеся. Я не можу бачити, як ви плачете, кішав її стрибунець. Я розіб'ю ці двері. Де моя шпага? Метушився маленький лицар, та він нічого не міг діяти, бо двері були міцні, а його шпагу відібрали. Не хвилюйтеся, друж, я не плакатиму, схлипувала Агнія, але що з нами буде?